Ну, то як щодо відносин з потойбічними силами? Я гойднувся на стільці і, намагаючись виглядати якомога спокійнішим, відповів: Ніяк? Тобто ви в це не вірите? Ні, не вірю.